sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katiran ila yawm al-din fa inna khayra al-kalami kalamullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin fi an-nar amma ba'd aziz Dəmiş olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı, Peyqəmbərimiz s.a.v.in yolunu tutup getməyi nəsət edirəm. Bugün biz sələflərin ölüm anındakı halından danışacaq. Ölümdən sonraki həyat insanların bir qismi üçün gözəl olur, digərlər üçün azınacaqlıq. Allah'su Allah səhələ təala cəzəl əqibəti olan insanlar barədə Quran-ı Kerimdə belə buyurur. Tirkədərul əkhirət necəluhə lilləzənə ləyuriduna uluvam filə ərdə və ləfəsədə və ləqibətülilmüttəqin Biz o əqibət yurdunu yeryüzündə təkabürləyə etməyə və fitnə fəsəd törətməyə istəməyən kimsələrə əsib edirik. Cəzəl əqibət müttəkilərə məxsusd Gözəl aqibəti Allah müttəqillərə məxsus edibsə, Allahdan qorxmaq müəmin üçün vacib olan əməllərdən biridir. Yəni, bu əməlin üzərində gecə-gündüz çalışmaq lazımdır. Təqvanı artırmaq lazımdır ki, sonraki aqibətimiz də gözəl olsun. Gözəl aqibət deyəndə Allah nəyi qəst edir? Nədir o gözəl aqibət? Bu ayəni digər ayələr izah edir. Ayələrin birində Allah s.ə. buyurur ki, müttəqilərə vəd edilmiş cənnətin vəsri belədir. Onun ağacları altından çaylar axır, içindəki yeməkləri, kölgəlikləri də əbədidir. Müttəqilərin aqibəti budur. Dikqət edirilmə? Gözəl aqibət deyiləndə, müttəqilər üçün bu nəzərdə tutulur. Yəni, cənnət Və digər ayədə Allah s.ə.v. buyurur ki, əzəldən ən gözəl aqibət yazılmış insanlara gəlincə, onlar cəhənnəm odundan uzaqlaşdırılacaq. Onlar onun xışıltısını belə eşitməyəcəkdər. Tamamilə cəhənnəmdən uzaq olacaqlar. Onlar ürəklərinin istədikləri keylər arasında olacaqlar. Cənnətdəki meyvələr, hurilər, cənnət çayları və s. Və s. Ən böyük dəhşət, diyamətin dəhşəti onları kətərləndirməyəcək. Və nəhayət mələhlər onları qarşılayıb deyəcəklər. Bu, sizə vəd olunmuş gününüzdür. Geçən dərs, dedim bir daha xatırladıram, qardaşlar. Hər birinizin zahilliyi olur. Sonra Allah sizə hiqayət verib. Buna görə gecə gündüz Allaha həm sənalar edin. Şükürlər edin ki, Allah s.a. sizi canınızı almamışdan əvvəl sizə hidayət verin. Əvvəl ne etmişsinizsə? Olub keçib. O olub keçənlərə görə inşallah Allah s.a. sizin günahlarınızdan keçər. Tövbə eləmişsiniz. Bundan sonraki həyatınızı düzgün qurun. Allah sümidin. Bunun üçün Allah qorxusu olmalıdır. Əgər Allah qorxusu olmazsa, əməlləriniz düzəlməyəcək. Vallahi ki, düzəlməyəcək. Və əgər sonraki əməlləriniz düzələrsə, ələl -əl xüsusda son əməlləriniz yaxşı olarsa, inşallah gözəl aqibət sizə nəsib olar. Peyqəmbərmək sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, innəmələ əmələ bilxavati əməllər son əməllərə görə hesabı alınır. Ola bilər insan ömrü boyu yaxşı işlər görsün. Lakin Allah onun arasında səmimiyyət olmasın. Qəlbində riya olsun. Və ömrünün sonunda Allah onu cəzalandırsın. Günah bir iş görüb, cəhənnəmli olsun. Ola da bilər insan, günah görsün. Lakin bundan bir xəbər olsun. Ömrünün sonunda Allah s.a.v. ona hidayət versin. Adi bir ləylə illallah kəlməsini deyib cənnətə girsin. Xəhabələr ömür boyu yaxşı işlər görərdir. Lakin, qəlbi qorxu içində idi ki, sonumuz necə olacaq? Bu dünyada necə köçəcək? O ölüm bir hoşluğu bilirsiniz, necə ağır məqamdır. O məqamda hər kəsə bu dünyadan əməli salih müəmin olaraq gözmək nəsib olmur. Ömrü boyu bunu Allahdan dileyin ki, o yatağa düşdükdə, ağınız başınızdan getdikdə, o ölüm bir hoşluğu gəldikdə, Allah subhanətələ sizi, yaxşı əməl etməyə, xüsusən də lə ilə illə Allah deməyə müvffəq eləsin. Gözəl sonluq barədə Peyqəmbər s.ə.v. yüzlərlə hədisləri vardır. Bu hədisləri və bu hədislərdən nəticəni çıxaran alimlər gözəl sonluqlar barədə kitablar yazırlar. Həmin kitablardan biri Əhkəm-ül kitabında Şeyx Albani r.əhəməkullah gözəl sonluqları xatırlayır. Bir nəsəsini deyəcəm sizə. Gəlillərsiz, hər birinə kifayət qədər hədis var. Ən gözəl sonluq, qardaşlar, ölüm ayağındaykən lə iləhləllah deməkdir. Həmsinin ölüm ayağında alının tərləməsidir. Bu da gözəl sonluğa aiddir. Cümə günü və ya cümə gecəsi vəfat etməkdir. Bu da gözəl sonluqlara aiddir. Allah yolunda vuruşub şəhid olmaq, ha, belə malını, dinini, namusunu, canını qoruyaraq vuruşub şəhid olmaq, sərhədi qoruyarkən şəhid olmaq, bunlar da gözəl sonluğa aiddir. Və gözəl əməl edərkən dünyadan kösmək də gözəl sonluğa aiddir. Namaz qılarkən, Quran oxuyarkən, oruz tutmuşkən və s. Bunun tam əksi deyək ki, zina edərkən, oxurluq edərkən, şarab içərkən vəfat etmək bu pis sonluğa, olduqca pis sonluğa aiddir. Çünki kim hansı halda bu dünyadan köçəcəksə, o halda da həşr olunacaq, qəbirdən çıxacaq. Allah subhanətələ bizlərə son nəfəsimizdə lə ilə illə Allah deməyi və gözəl əməl edərək, yaxşı işlər görərək bu dünyadan kösməyi nəsib eləsin. İndi gəlin, başda sahabələr olmaqla onların ardıcılarından gözəl sonluğu olan insanlardan misal çəkik. Başlayaq 4 xəlifədən. Əbubakır radiyallahu anh ölüm ayağındaykən sahabələrdən bir qismi onu ziyarət etməyə gəlir. Və deyirlər, ey müminlərin əməli, bəlkə həkim sağraq baxsın sənə. Əbu Bəkrə Sıddıq rəziyallahu təyhə vəyr ki həkim artıq baxıb mənə. Sahabələr soruşur. Nə deyil? Bakır, anh, deyir? Əbu Bəkr rəziyallahu təyhə ki o buyurur ki mən istədiyimi edirəm. Qurani-Kərimdə ayə var. Allah Subhanahu buyurur: "Fəalə limə Allah istədiyini edir. Abubakır, r.ə. nə demək istəyir, qardaşlar? Demək istəyir ki, ölüm ayağında, ölüm bir xoşluğu gəldiyi zaman artıq həkimə ehtiyac qalmır. Dünyanın bütün həkimləri bir yerə yağışsa belə, onun canını qurtaran deyil. Peyğəmbarımız, s.a.v.in bu xüsusda ayrıca bir hədisi var. Deyir, Allah s.a.v. dərd verib, onun dərmanını da verib. Yalnız bir dərddən başqa. O da ölümdür. Əcəlin yetişməsi. O gəldiyi zaman artıq geriyə yol yoxdur. Hamımız ayaq üstəyik. Yiyirik, içirik, gülüb tanışırıq, işləyirik. Ölüm yadımıza düşmür. Lakin ölüm yatağına düşdükdə artıq biləcəyik ki, bu həyata qaydış yoxdur. Ölüm yatağını indidən düşünəndə isə, Artıq bu dünyaya maraq qalmır. Bu dünyadan o dünyan üçün, ahirətin üçün hazırlıq görürsən. Odur ki, sərəflər, başda da sahabələr olmaqla həyatda yaşadığı zaman ancaq ölümü xatırlayar, əməlləri Allah sünədərdilər. Bilirsiniz, ölümü xatırlamaq əməllərin ixlastı olmaqına köməkdir. Ölümü xatırladıqda hər bir işi yalnız Allah sünətməyə çalışırsan ki, Allah s.ə. onun əvəzini versin səni. Ömrü boyu yaxşı işlər görmüş, sağlığındaykən cənnətlə müjdələnmiş, xilaf xilafəti dövründə, xəlifə olduğu dövrdə böyük işlər görmüş. Ömər ibn-i Xattab r.ədəliyəlləni ölüm yatağındaykən, torpağın üstə olan həsrin üstə ölüm yatağındaykən oğlu Abdullah gəlir. Gəlir atasının halını acıyaraq, onun başını qaldırıb, ayağın üstə qoyur. Ömər radiyallahu anh oğluna deyir ki, oğlum, başımı qoy yerə. Oğlu deyir atasən, niyə? Qoy başın yumşaq yerdə olsun. Bax, sən əziyyət çəkirsən. Deyir sənə deyirəm, qoy başımı yerə. Qoy Rəbbim mənim bu halımı görüb, mənim onun qarşısında zəlid olduğumu görüb, məni bağışlasın. Əgər Rəbbim məni bağışlamasa, mənə mərhəmət eləməzsə, vay mənim halıma, üç dəfə təkrar edir bunu. Görün, bunu kim deyir? İslamın ikinci xəlifəsi, sağlığındaykən cənnətlə müjdələnən bir sahabə. Allah s.ə.vələ ona belə gözəl sonluq nəsib edir. Ömrünün sonunda belə Allahdan qorxduğunu bir daha öz əməlində əksətdirsin. Üçüncü xəlifə Osman ibn Affan, radiyallahu anh, şəhid edildiyi gün orusdur. Bilirsiniz mi, niyə orusdur? Həmin günün gecəsi yuxuda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görür və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, bu gün iftiharı bizimlə bir yerdə edəcəksən. Müjdə verir ona. Osman radiyallahu anh, artıq bilirdi ki, onu şəhid edəcəklər. Və oturur, Quran oxumağa başlayır. Öz ölümünü gözləyir. Şəhid olacağını səbirsizlik ilə gözləyir. Və xavariclərdən biri qılınzlu onu vurarkən əli ilə özünü müdafiə edir. Əli kəsilir və əlindən axan qan damlaları Quran-ı kərimin üzərinə düşür. Bu ayənin üzərinə. Fəsəyəqfi kəhumullah onların şərindən qorunmaq üçün Allah sənə yetər. O eşidəndir və biləndir. Dikkat edirsiniz mi, qardaşlar? Adam ölümü necə qarşılayır? Ölümdən qoxmaq yox, əksinə ona hazırlıq görür, onu səbirsizlik gözləyir. Bu dünyanın fitnə fəsadından qurtulub Rəbbinə qoğuşmaq, öz sadiq dostlarına qoğuşmaq üçün zan atır. Belə gözəl sonluq hər adama nəsib olunur, qardaşlar. Əksər insanlar ölüm yatağına düşdükdə, dərhal həyacan içində həkim, dərman axtarır ki, canını qurtarsın, şəfat apsın. Amma Allahdan qorxan müəmin insanlar ölüm yatağına düşdükdə Allah s.ə.v. onlara agah edir. Onlar sanki hiss edirlər ki, artıq Rəbbinə qoğuşacaq, və bunun üçün ölüm əyağında əlindən gələn edir. Kimsi Qur'an oxuyur, kimsi zikr edir, kimsi dua edir, kimsi onun yanına gələn qardaşlarına nəsiyyət edir və s. Budur gözəl sonluq. Əli ibnəbəl Talib radiyallahu anhını Abdurrahman ibn-i Mülcən xəncərlə ölüm yatağına düşür. Səhabələr başına yağışır, gözləyirlər ki, Əmir əl qərar versin və qatildən qisas alınsın. Dərhal. Lakin, radiyallahu anh, ölüm ayağındaykən belə ədaləti nümayiş etdirir. Ömür boyu ədalətli olub, ölüm, ölüm ayağında da ədalətli olmağa Allah s.ə.v. ona nəsib edir. Yörün nə deyir? Deyir, mənə nə yemək verəcəksinizsə, Ona da o yeməkdən verin. Mən nə içəcəmsə, ona da ondan içirdim. Əgər mən sağ qalsam, onun barəsində özüm qərar verəcəm. Bula bilsən, onu bağışlayın. Yox, əgər şəhid olsam, onda ondan qisas alın. Qisas aldıqda da ədalətli olun. Bircə zərbə ilə ondan qisas alın. Ona heç şəncə verməyin ölüm əyağındaykən belə radiyallahu anh, bu ədalət prinsipini qoruyur çünki Allah s.ə.q. Quran-ı Kerimdə buyurur Ey iman gətirənlər Allah yanında ədalətli şahidlər olun hansısa bir qövmə olan nifrətiniz onlara qarşı ədalətsizlik etməyə sizi sövq eləməsin ədalətli olun bu təqvaya daha yaxınlar diqqət edirsiniz mi? O insanlar ki, ədaləsizliyədir, bilin ki, vallahi onların təqvası azdır. Vallahi. Bu ayə əsasən, o insanların təqvası azdır. Abu Hurayra, bədiyallahu, ölüm yatağındaykən ağlayır. Ona baş çəkməyə gəlmiş qardaşlara ondan, niyə ağlayırsan deyə soruşduqda, belə cavab verir. Mən bu dünyadan köşdüyümə görə ağlamıram. Mən səfərimin uzaq az və isə az olduğuna görə ağlayıram. Bu həyatda insan nə qədər yaşayır? 60-70 il. Bu həyatda hər birimiz müsafirik. Qəribik. Peyxəmbar Salasalım deyir axı, bu həyatda bir müsafir və ya qərib kimi yaşa. Bu dünyadan köçüb gedəcəksən. Bu dünyadan köçdükdən sonra da yenə səni səfər gözləyir. Ahirət yurduna kimi. Həmin o səfər isə bu dünyadakı müddətdən daha çoxdur, daha uzunlu, qiyamətə qədər qəbirdə qalacaqsan, o səfərin üçün nəsə hazırlamısanmı? Bütün əməllər o səfər üçün gözəl azıqədir. Qıldığın namaz, sütdığın olur. Lakin bu əməllər arasında, yəni bu azıqələr arasında ən gözəl azıqə isə, necə ki, Allah s.ə.q. quran kərimdə buyurur, və təzəvvədü fəinni xayrə zədi təqvə. Özünüzdə azıqa götürün. Ən xeyirli azıqə isə təqvadır. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələm, hər gün səhabələrin yadına salar Allahdan qorxmağı onlara buyurardı. Ən gözəl azıqəni yığmağı onların yadına salardı. Əbu Musa Əş'ari rəziyallahu anhu bilirsiniz Qurani ən gözəl oxuyan səhabələrdəndir. Olduqca məlahətli səsi var idi. Peyğəmbər s.a.v onu tərif edir. Deyir ki, bu Musa Davud a.s. səsi kimi səs verilmişdir. Bu səhabə ölüm əyağındaykən diqqət edin, necə yaşayıbsa, ömrü boyu, bu ömrü boyu necə yaşayıbsa, son nəfəsində Allah s.a.v ona onu nəsib edir yenə. Ölüm bir huşluğu gəldikdə, ölüm anında, son nəfəsində qarıldı, yaxarıldı ya. Nəfəsi kəsilə-kəsilə əziyyət çəkir sanki Quran oxumağa başlayır yenə. Nəhayət taqətdən düşdükdə yanındakılar ona bəlkə biraz dincələsən deyirlər. Cavabına baxın. Möhtəşəm cavabdır. Radiyallahu deyir ki, "Qardaşlar, bir atı 4 nalla çapdıqda o mənzil başına çatmaq üçün Necə qaçır? Canını qoyur, təngə nəfəs olur ki, gedib mənzil başına satsın Mənim də əcəlimin yetişməsinə bundan da az vaxt qalıb. Mənzil başına çatmaq üçün mən əlimdən gələni edirəm. Həmçinin yenə mühtəşəm sahabilərdən biri Xabbab ibn-i Ərab radiyallahan ölüm əyağındaykən Dostlara ona baş çəkməyə gəlir. Dostlarına sandığı göstərir. Maldövlətə olan sandığını göstərir. Deyir ki, qardaşlar, bu sandığın ağzı həmişə açıq olub. Gedin nə qədər istəyirsən oradan özünüzə ehtiyacınız olan qədər dinar deyil həm götürün. Vallahi mən heç vaxt heç bir ehtiyacını əli boş qaytarmamışam. Bunu deyir və başlayır hönkür-hönkür ağlamağa. Deyirlər, sənə ağladan nədir? Niyə ağlıyırsən? Sən ömrü boyu Allah yolunda ancaq yaxşı işlər görürsən. Görür nə cavab verir? bir bu dünya bizdən əvvəl həyatdan köçmüş qardaşlarımızın ahirət səvabından heç bir şey əsitməmişdir. Biz isə əlimizdə olan imkanları torpağa xərcləməkdən başqa bir şey bilmirik. Özünü qınayır. Nəyə görə qınır, bilirsinizmə? Bu adam özü üçün saraylar tikməmişdi. Bağlar, baxsalar salmamışdı ki, ona görə özünü qınasın. Balaca bir köması var idi. Balaca bir köması. Və ailəsinin dolanışıqı üçün balaca bir əkin sahəsi. Və səlam. buna görə qorxur. Qorxur ki, Allah qarşısında Buna görə cavab verəcək. Yenə sahabələrdən misal ki, hey qardaşlar, son anları sahabələr Allaha qoğuşmaq üçün görün hansı əməllər edib. Nə əməllər ediblər? Demək, döyüşlərin birində sahabələrdən biri deyir ki, baxdım ki, əmim ağır yaralanıb və məndən su istəyir. Tez su tapıb gətirdim, əmimi uzatdım Suyu götürmək istəyəndə, suyu içmək istəyəndə baxdı ki, bir az aralıda başqa bir sahabə, ağır yaralıda o da su içləyir. Mənə dedi ki, apar bu suyu, ver ona içsin, sonra mən içərəm, qoy birinci o içsin. Apardım ona. Ona yaxınlaşdıqda o da baxdı ki, başqa birisi su içləyir, dedi ki, apar ona ver, sonra mənə gətirərsəm. Apardım ona. O da başqa birisinin su istədiyini gördü. Dedi, apar ona ver, qoy, birinci o itsin. Ona gətirib suyu vermək istədikdə şəhid oldu. Canını tapışırdı. Qayıtdım üçüncüsünün yanına, o da artıq vəfat etmişdi. İkincisinin yanına, o da artıq vəfat etmişdi. Əmimin yanına qayıtdım, o da artıq vəfat etmişdi. Heç biri o sudan içə bilməli. Hər biri özünə istədiyindən də artığını qardaşı üçün istəyir. Özünə hansı anda qardaşlar, ölüm ananda. Həyatda ikən bir çox qardaşlar nəyin ki, özünə istədiyini qardaşı üçün istəmək. Qardaşında olanın əlindən alınmasını istəyirlər. Sahabələr isə özündən də artıq sevirdi qardaşlar. Bu atı ilə Rahiməhullah Böyük tabinlərdəndir. Ölüm ayağındaykən yanındakılar onun qorxu içində olduğunu görür. Soruşurlar ki, mi qorxursan? Bax, sən ömrü boyu böyük işlər görmüsən? Allah üçün yaxşı əməllər etməsən? Deyir ki, xeyr, ölməkdən qorxma. Sonraki aqibətimdən cənnətli yoxsa cəhənnəmli olacağımdan əndişə edirəm. Onu bilmirəm, hansı qism insanlardan olacaqım. Sələflərdən biri o birisinə sual verir. Deyirsən, heç indiyə qədər düşünmüsəm mi ki, ana bətnində sənə nə yazılıb? Xoşbəxt olanlardansan, yoxsa bədbəxt olanlardan? Heç düşünmüsəm mi ki, qəbirdə sorğu suallara cavab verə biləcək insanlardan olacaqsan, yoxsa o suala cavab verməyənlərdən? Heç düşünmüsəm mi ki, qiyamət günü kitabı sağ əlnə verilənlərdən olacaqsan, yoxsa sol əlnə verilənlərdən? Heç düşünmüsəm mi ki, cəhənnəmin üstündən keçən körpünün üstündən keçə biləcək insanlardan olacaqsan, yoxsa cəhənnəmə düşənlərdən? Bunu deyəndə dostu başlayır ağlamağa. Ağlaya-ağlaya deyir ki, sən mənə elə, elə söz dedin ki, bundan sonra mən heç vaxt sevinməyəcəyim. Daim bu haqda düşünəcəyim. Görəsən Ana bətnində mənə nə yazılır? Xoşbəxt olanlardan amma yoxsa bədbəxt olanlardan? Görəsən, qəbirdə mənə verilən suallara cavab verə biləcəyəm mi? Görəsən, kitabım sağ əlmə veriləcəyəm mi? Görəsən, zənnəmin üstündən keçən körpünün üstündən keçib zənnətə girə biləcəyəm mi? Bu haqda düşünün, qardaşlar. Vallahi ki, nə qədər ölümü tez-tez xatırlayacaqsınız, ölümdən sonraki həyata hazırlıq görəcəksiniz, bir o qədər bütün əməlləriniz üzələ Əl-al xüsusdə qəlbinizdə həsrət qalmayacaq. Malik ibn Dinar ömrü boyu zahid olub. Bu adamın evində cəmi 3 əşyası var idi. Həsir, sutuluğu bir də çörək qabı. Və salam. Bu cür zahid insan ölüm ayğındaykən ağlaya-ağlaya Rəbbinə yalvararaq dua edirdi: "Allahım, məni bağışla. Mənə rəhmet Sən bilirsən ki, mən bu həyatda nə qarnıma görə, nə də şəhvətim üçün yaşamamışam. Amir ibn Abdullah, rəhiməlullah, ölüm yatağındaykən, Əbu Həzim öz oğlu ilə birlikdə ona baş səkməyə gəlir. Oğlu rəvaid edir, deyir ki, vatan Amirin ağladığını görür və deyir, ey Amir, niyə ağlayırsan? Birazdan sən Rəbbinə qoğuşacaqsan. E, sən əməli salih müəmmillərdənsən. Onda amir Əbu Hazimin qolunun dərisindən tutur və deyir İyə Əbu Hazim bu dəri cəhənnə moduna nə qədər tab gətirə bilər? Ona ayəni xatırladır. Əl-Nissə surəsində olan ayəni. Allah Əmin ayədə buyurur ki onların dəriləri yanıb biçdikcə biz onları yeni dəri ilə əvəz edəcəyik ki əzabı daim dadsınlar. Təsəbür edəksiniz mi, qədəşələr? Zəhənnəm əhlinin dərisi yandıqsa, əsə dəri gələcək yerinə ki, yenə yansın, davamlı olaraq əzabı daqsınlar. Bunu xatırladır. Allahın əzabından qoşduğunu ona bildirir. Bu həzin bunu eşidəndə hönkür-hönkür ağlamağa başlayır və ağlaya-ağlaya bayraq çıxır. Dikqət edin, qədəşələr. Ölüm birhüçluğu zamanı, ölüm yatağındaykən Yanına gələn insanları Allahla qorxudur, onların təqvasının artmağına səbəbkar olur. Ömr boyu bunu eləyib deyə Allah s.w. son nəfəsində də belə olmağı ona nəsib edir. Əgər siz ömr boyu insanları Allahla qorxudsanız, ölümü onların yadına salsanız, son anda da özünüzün yadına düşməsini Allah s.w. kömək alacaq. Abdüləziz ibn Əbu Ravvad rəvayət edir ki, Muğiyy rabini həkim ölüm yatağındaykən mən ona baş səkdim və ona mənə nəsiyyət et, dedim. Nəsiyyətə baxan, yorumuna nəsiyyət edir. Deyir, qardaşım, bu günün üçün hazırlıq gör. Niyə bunu deyir, bilirsiniz mi, qardaşlar? Ölüm yatağında insan bir neçə saat, bir neçə gün də qala bilər. Peyğəmbarımız s.a.v. bir neçə gün qaldı. Həmin an insan hansı hisslər kəsirir, nələr düşünür, gözünün qabağına nələr gəlir, onu bir özü bilir. O anda qardaşına nəsəh edir ki, bu günün üçün, bu yatağa düşəcəyin gün üçün hazırlıq gör. Niyə bilirsiniz mi? Əvvəla Allah s.a.q. Quran-ı kərimdə müminlərə buyurur, o gününüz üçün, yəni Allahla qarşılaşacağınız gün üçün hazırlıq görür. Allahla qarşılaşacağımız günün əvvəli bu dünyadan köçdüyümüz gündür. Sonra gəlir qəbr həyatı, sonra da qiyamət günü Allahın huzurunda sorğu-suğudur. Bu dünyada necə köçəcəyisə, ondan sonra ağibətimiz də ona uyğun olacaq. Onun üçün qardaşlar, davamlı olaraq Allahdan sabit qədəm olmağı diləyirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu həyatda ən çox etdiyi dua Ya müqallib Ey qəlbləri çevirən Allahım, qəlbimi dinin üzərində sabit et. Allah da ona sabitliyi nəsib edir qardaşlar. Ömrünün sonunda bir neçə günkü ölüm yatağında qalır, davamlı olaraq lə iləhə illallah deyir. Davamlı olaraq və son nəfəsində əllərini qaldırır, dua edir, deyir, "Allahum mağfirli, varhamni və'alhiqni bil rafiqil a'la." Allahım, nə ilə başla? Mənə rəhmet və məni uza dostlara qoşdur. Vallahi ki hər adamə bu nəsib olmur. Necə yaşayacaqsınızsa, belə də sizə sonluq nəsib olacaq qardaşlar. Bu Muhammed el-Hariri rivayət edir ki, Cüneyd rahimehullah ölüm ayağındaykən mən onun başı üstə durmuşdum. Həmin vaxt o çətinlik çəkərək-çəkərək Quran oxuyurdu. Mən onun halını azayaraq dedim, bəlkə bir az dincələsən, o da mənə belə cavab verdi. Deyə bu Muhamməd, bu saatda Quran oxumağa məndən daha çox müxtaz olan bir kimsə varmı? Birazdan mənim əməl dəftərim büküləcək. Oxuyuram ki, əməl dəftərimə yazılan son əməlim Quran oxumağım olsun. Sələflər, ölüm ayağında ya çoxlu Quran oxuyar ya çoxlu zikr edər ya çoxlu dua edər ya da la ilə illə Allahı təkrar-təkrar deyərdilər Bunun üçün isə qardaşlar bu hayatta canınız sağ ikən çoxlu Quran oxuyun çoxlu dua edin çoxlu Allahı zikr edin ki ölüm ayağında da bu cür bu dünyadan köçməyi Allah sənəsi beləsin Zikirlərin ən möhtəşəmi, ən əfzəli bilirsiniz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, zikirlərin ən əfzəli Lə iləhə illallahdır. Gün ərzində 100 dəfə Lə iləhə illallah deyirsinizmi? Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsidir. Bunu deyirsinizmi ki, son nəfəsinizdə də Allahu bunu deyə-deyə bu dünyadan köçməyə hissə nəsə beləsən. İbnü'l-Cəuzî rahimehullah rivayət edir ki, El-Hərvi ölüm ayağındaykən Quran oxuyur, Və son oxuduğu ayə Yasin suresinin bu 2 ayəsi olur. Ya aleytə qawmi rabbi və cənəni minəl mukrəmin. Çox gümnü biləydi ki, Rəbbim məni bağışladı və məni hörmətli insanlardan etdi. Bu ayəni oxuyur vəfat edir. Nə bilirsiniz, qardaşlar? Allah subhanə və sizə ölüm ayağında Quran oxumağa nəsib eləsə, hansı ayəni oxuyub bu dünyadan çözəcəksiniz? Muhammed ibn Hamid rəvayət edir ki, Əhməd ibn Hədraway rahiməhullah, böyük alimlərdən ölüm əyağındaykən mən onun yanında oturmuşdum. Elə bu vaxt o ağlamağa başladı. Ağlaya-ağlaya dedi, oğlun, 95 ildir ki, mən bu qapını döyürəm. Birazdan bu qapı mənim üzümü açılacaq. Bakın, mən bilmirəm, o mənim üçün. Mənim lehimə yoxsa əleyhima açılacaq. Birazdan mən soruq-sual olmacaqım. Mənim yanıma gələn bu insanlar borç yiyələridir. Mənim onlara 700 dinar borcum var. Bunu deyir İbn Hədravey hönkür-hönkür ağlamağa başlayır bir ki, borclu halda bu dünyadan kötüsə, Allah onun günahlarını bağışlamayacaq. Və əllərini qaldırır göyə, deyir Allahım, mənə borclarımı ödəməkdə yardım et. Nə cür dua edirsə, o anda insan həqiqətən də Rəbbinə mühtaz olur. Nə cür dua edirsə, bu ravayəti danışan Muhammed ibn-i Hamid rahimə Allah deyir ki, elə bu vaxt qapı döyüldü dostlarından biri ona baş çəkməyə gəldi. İçəri girib borc iləyərlərini gördükdə, dedi ki, İbn Hədrava'ın kime nə qədər borcu varsa, onu mən ödəyəcəm. Mənə deyim, hamısını mən ödəyəcəm. Hamısının borcunu ödədi. Borclarını ödəyəndən sonra vəfat etdi. Rahimə Allah. İbn Cəvzi rəvəyət edir ki, Abdullah ibn İbrahim, Quranı köçürməklə məşğul olurdu. Onu kitab halına salıb, müsəlmanlara hədiyə edərmiş. Yenə bir gün Quranı köçürərkən birdən ürək biz də onun məclisində idik, yanındaydık. Ürək tutub, əlini ürəyindən tutub, əlindəki kağız gələmi kənara qoydu və dedi, əgər bu mənim ölümümdürsə, necə gözəl ölümdür bu vəfat etdi Allah Akbar. oturduğu yerdə son əməli də Quran-ı kərimi köçürmək oldu və adam ölümünü yaxınlaşdığını hiss edir və bundan razı qaldığını bildirir ki, ey Rəbbim elə bir əməl edərkən mənim canımı alırsan hər adama bu nəsib olmur qardaşlar odur ki davamlı olaraq Quran oxuyun zikirləri edin, dualar edin. Ələl xüsuslə, lə iləh illə Allahı dəfə deyin. Əstəxrullah və atubu iləhi dəfə deyin. Lə həvlə və lə quvvata illə billəh yüz dəfə deyin. Subhanallah və bihəm deyib Subhanallah ilə təkrar edin. Bunları etdiyiniz halda dünyadan köçsəniz, xoş sizin halınıza. Yenə bir gözəl rəvaətdə deyilir ki, şübli rahiməhullah ölüm ayağındaykən yanındakılardan onun üçün su gətirmə Edir. Su gətirdikdən sonra yanındakilardan birindən ona dəstəmaz almağa kömək etməyə xaik edir. Dəstəmazlı halda bu dünyadan kösmək istəyir. Dəstəmaz almağa ona yardım edən adamın dəstəmaz əsnasında yaş əlləri ilə onun saqqalının arasını təxil etmək yadından çıxır. Onda şibil onun əlindən tutur, saqqalına tərəf çəkir dəyir. Sən istəyirsən ki, mən Rəbbimin huzuruna sünnəyə tam şəkildə riayət etməmiş halda çıxım. Adam sünnəyə tam riayət etməmiş halda Rəbbinin huzuruna çıxmaqdan qorxur. Bir çox müsəlmanlar günah etdiyi halda Rəbbinin huzuruna gedəcəyindən qorxmırlar. vallahi Allahi qardaşlar, günah etmək istədikdə ölümünüzü yada salın. Düşünün ki, bu günahı etdikdə ölüm sizi yaxalayacaq. O günahdan çəkinəcəksiniz. Nə cür günah olur olsun? Nə cür o günaha vərdiş etmiş olsanız belə o günaha tərk edəcəksiniz? Vallahi! Bunu görəndə həmin adam alimi tərif edir. Dəyir ki, ölüm bihüçluğu halında belə sünniyəri riayət edən adamın xoş halına. Dikkat etdiniz mi, qardaşlar? ölüm ayağında Allah s.ə.v. ona sünnəyə riayət etməyi nəsib etdi. Niyə? Çünki ömrü boyu sünnəyə riayət edirdi. Ən xırda sünnələri belə yerinə yetirirdi və onu insanlara təbliğ edirdi. insanlara yürədirdi. Ömər ibn Abdüləziz, rahiməhullah, bu böyük şəxsiyyətin barəsində ayrıca bir xütbəmiz var. Olduqca mühtərəm insan olur. Cəmi 2 il, 3 ay xilafətdə olub, lakin 15 əsrdir ki, dillər əzbəridir. O qədər təqvalı, o qədər mühzin insan olub ki, indiyə qədər insanlar onu yada saldıqda, ona rəhmət oxuyur. Ölüm ayağındayken ailəsi və bir də ən yaxın dostu onun yanında olur. Əcəlinin yetişdiyini hiss edir və yanındakılara otağı tərk etməyi xaç edir. Dostu deyir ki, otaqdan hamı çıxdı. Ən axırıncı mən çıxdım. Və otaqdan çıxarkən, qapını bağlayarkən onun üzünə baxdım. Gördüm ki, həli ilə belə edir və deyir, gəlin səhəri, gəlin. Kövrəldim ki, subhanallah, kimi bu çağırır səhəri? Kimləri görür bu, bu adam? Qapını bağlayıb, qapının arxasında durduq. Və onun Quran ayəsini təkrar-təkrar oxuduğunu eşitdik. Hansı ayəni oxuyurdu, mi? Bu söhbətimin əvvəlində dediyim ayəni. Tilkəddarul-əxirətu nəcəlüha lillezina la fil-ardı vələ fesadə vəl-aqibətu və lilmuttəqīn. axirət yurdunu yer üzündə təkəbbürlük göstərməyən və fitnə-fəsad törətməyən insanlar üçün hazırlamış. Gözəl aqibətlə müttəqilərə məxsusdur. Bu ayəni təkrar-təkrar oxuyub, vəfat eləm. Baxdım ki, səsi gəlmir. Bildim ki, artıq dünyasını dəyişib. Qapını açanda gördüm ki, özü qibləyə tərəf çevrilib. Bir əli ilə gözünü yumub, öbürü əli ilə də ağzını. Ölüm bir huşluğu anında insanın gözünü, ağzını yanındakılar yumub ibləyətərək onu yanındakılar çevirir. Onun öz halı olmur bunu etməyə. Lakin Allah s.ə.v bu mühtərəm insana bunu da eləməyi nəsib edir ölməyə qındaykın. Necə yaşamışdısı, elə də ona sonluq nəsib olur. Həmsinin Yahya ibn-i Məyin dəfələrlə danışmışam. Bu mövzumuzda, bu dərsimizdə bir dəhə xatırladıram. Çünki həqiqətən olduqca ibrət tamiz bir hadisədir. Ölüm ayağındaykən tələbələri onun başını toplaşır. Ona lə, ilə illə Allah dedirtməyə çalışır. Təlqin edirlər. Lakin ölüm bir hoşluğunun ağırlığından ağlı özündə olmur deyə onların dediyini his eşidmir. Elə bu vaxt tələbələrindən biri təəssüf hissi ilə onu acıyaraq deyir Subhanallah ömrü boyu bizə yaxşı işlər görməyi Buyuru. Bize hədislər danışırdı. İndi isə ömrünün sonunda ona lə iləhə illallah demək nəsib olmur. O deyildi mi? Bize deyirdi, falan kəs, falan kəsdən, falan kəs, falan kəsdən, o da falan kəsdən, o da falan kəsdən, kəsdən, o da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən peyğəmbər sallallahu sallam, demişdir ki, kim bu dünyadan köçərkən axır kəlməsi lə iləhə illallah olarsa cənnətə daxil var. Bunu deyəndə Allah subhanahu təala bu sözü eşitməyi İbn-i Məyyənə müvəffəq edir. Eşidir onun sözünü. Deyir oğlum, dayan görək, sən səhv eləli. Bu dediyin istinad yanlışdır. Filan kəs filan kəsdən yox. Filan kəs filan kəsdən, o da falan kəsdən, o da filan kəsdən, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmləmdən demişdir ki, kimin son kəlməsi La ilahe illallah vəfat edir. Allah vaxt Ömrü boyu hədislərin istinadlarını araşdıran, zəifi səhiyyindən ayırt edən insana, bu böyük alimə son nəfəsində belə Allah yenə istinadı düzətməyi və la ilə illallahı deyib, bu dünyadan kösməyi nəzib edir. Necə yaşamışdırsa, elə də sonluq nəzib olur. İbn Teymiyə, rahiməhullah, bu böyük şəxsiyyətin Bu arəsində də ayrıca dərsimiz var. Ayrıca xütbəmiz var. Ulaqsa bilərsiniz. Görəcəksiniz bu nə cür şəxsiyyəti olub? Ömrü boyu nələr edib? Hər sahədə onun səaliyyəti olub. Hər sahədə 7 dəfə həbs olunur. Ömrü boyu 7 dəfə zindana salınıb. İndi təsəvvür edin hansı əziyyətləri görüb. Ömrünün sonunda da yenə zindana salınırlar. Və zindanda vəfat edir. Zindanda belə Allah ona yenə öz dinində sabit qalmağı nəsib edir. Hər şeyini əlindən alırlar. Kitablarını, ona sual verən insanların ona yaxın gəlməsini qadağan edirlər və s. Adam hər şeydən ali üzüldükdə yalnız Rəbbinə ibadət etmə məşğul olur. 2 il 3 ay zindanda qalır ömrünün sonunu. 2 il 3 ay müddətində hər gün 300 quran oxumaqla 80 dəfə quran-i kürməni xatmlədir. Ya zindan yoldaşları deyir ki son nəfəsində oxuduğu ayələr bu oldu. İnnel muttaqina fi jannatin wa naha fi maqarisatqin inda malikin Şübhəsiz ki, muttaqilər cənnət bağlarında və çaylar kənarında qadir hökumların hüzurundakı haqq məclisində olacaqlar. Bu müjdədir onun üçün, qardaşlar. Hələ həyatda ki, müjdədir ki, o cənnət əhlindən olacaq, inşallah. Həyatından sonra onun bütün kitablarını yandırdılar, dəvətinə qadağa boydular, lakin yüzlərlə kitabı indiki günümüzə gəlib satıb, bu necə olur? Rəbbinin onu uzatmasına dəlalət edir. Bu da onun üçün bir müjdədir. Və onu sevən insanlara, onu sevməyi qadağan etdilər. İndiki günə qədər qadağan edirlər. Lakin onu sevən insanların sayı durmadan artır. ona əhmət oxuyan insanların sayı durmadan artır. Budur mütləqilərin gözəl aqibəti. Bişr İbn-i Mənsur, rəhiməkullah, ölüm ayağındayken gülüm süyür. Yanandakı var, ondan gülməyinin səbəbini soruşur. Onlara qəribə gəlir. Çünki ölüm əyağında insanların əksəriyyəti həyacan içində olur. Bəzilərin gözləri dərəlir. Bir nöqtəyə baxar. Narahat olur. Ölümdən qorxur. Bu isə gülümsüyir. Niyə? Niyəsini görür necə cavab verir? Deyir ki, çünki mən fitnəsindən ehtiyat etdiyim toplumun arasından çıxıb, mərhəmətinə şək getmədiyim Rəbbimin hüzuruna gəlirəm. Şir verirsinizm, nə demək istəyir? Nə qədər çox insanlar arasında qalsan, bir o qədər çox fitnəyə məruz qalırsan. Bir o qədər o insanlar səni dünyayla başını qatırır. Bir o qədər o insanlar səni günaha batırır, yanında qeybət eləməklə. Bir o qədər o insanlar səni pis yola çəkməklə o günaha batırır. Bütün bunlar hamısı fitnə fəsaddır. Rəbbinin huzurunda isə mərhəmətdən başqa bir şey yoxdur. Orada nə fitnə fəsad, nə azğınlıq, nə zülüm, nə günah, nə başqa bir şey var. Ancaq mərhəmət və Rəbbinin lütfi vardır. Onun üçün sevinir. Rahiməhullah. Fərqqəd Rahiməhullah rəva edir ki, Süfyan böyük abinlərdən olur. Ölüm ayağındaykən yanındakılardan biri mühəddis dostlarından biri ona hədis tanışıq. Süfyan bu hədisi eşitdikdə taxtın altından kağız qələm çıxardıb həmin hədisi yazmağa başladı. Ölüm bir huşluğa anında təsəvvür edirsiniz. Mi? Məclisdəkilər təəccüblə dedilər bu halda da hədis yazırsan Süfyan rahimə Allah dedi, bəli. Əgər həyatda qalsam gözəl söz eşitmiş olaram Yox, əgər dünyadan kötsəm, gözəl söz qoyub getmiş olaraq. Son anında Allah s.ə.vəndən yenə öz kitabına bir hədis əlavə eləməklə bu dünyadan kötsməyi nəsib edir. İbrahim ibn-ül Cərrah ravayət edir ki, Abu Yusuf ölüm yatağındaykən mən onu baş çəkdim. Abu Yusuf Hənəfə alimlərindəndir. Abu Hənifənin ən yaxın Dostlarından və tələbələrindəndir. Böyük alimlərdən olur. Ləqəbi də qadil qudat olur. Qazıların qazısı. Öz dövrünə görə. İbrahim, Rahimə Allah deyir ki, mən içəri daxil olanda baxdım ki, o bayılıb. Ölüm bir huşluğundan, bayılıb, özündən gedib. Gəlib yanında oturdum, gözlədim ki, özünə gəlsin. Nəhayət özünə gəldikdə, özünə gələn kimi mənə dedi Ey İbrahim, hədc ziyarətində şeytana daş atmaq barədə nə deyə bilərsən? Allahu Akbar! Ölüm bir huşluğu halında belə fikir məsələni müzakirə edir. Necə yaşıyırsa, elə də solunluq nəsib olur ona. Ayaq üstü atılır o daşlar, yoxsa mini üzərində? Dedim, mini üzərində. Dedi, səhv edirsən. Dedim, onda ayaq üstü. Dedi, Yenə səhv edirsən. Dedim, şeyh, görəy, doğru olan nədir? Dedi ki, əgər daş atdıqdan sonra dayanıb dua edəcəksənsə, ayaq üstə daş atmalısın. Əfzəli budur. Yox, əgər dayanmayacaqsansa, onda mini üzərində atmaq daha əfzəlidir. Dedim, Subhanallah, belə bir halında da mənə fayda verdi. Belə bir halda da mənə fayda verdi. Ondan nəsə öyrəndim. Və hətta Onun öləcəyi yadından çıxdı. Elə söhbət edirir məyinə. Elə danışırdı ki, elə bildim ki, heç ölmü. Ölməyəcək. Adi, o, məsciddə oturubduq, söhbət elədiyimiz kimi, məyinə söhbət edir. Qalxıb sevinə-sevinə getdim. Kapıya çatanda ailəsinin ağlamaq səsinə geri dönüb baxdım ki, artıq vəfat edib. Allah vaxt Son anında belə, son anında belə ona Necə yaşamışdısa, elə də bu dünyadan kösmək nəsib olar. Fikri məsələni müzakirə edir və bu dünyadan köçür. Muhammed ibn Munkədir ölüm ayağındaykən yanındakılar onun qorxu içində olduğunu görüb ondan soruşurlar. Nədən qorxursan? Ölməkdən mi qorxursan? O isə belə cavab verir. Xeyr, o da bu ayə barədə düşünürəm. Bu ayədən qorxuram. Allah Subhanahu buyurur. Wa bada lahum min Allahi ma Allahdan onlara guman etmədikləri bir əzab üz verəcək. Təfsirinə baxsanız dəhşət sizi ürəyər. Bu müsəlmanlara aidd idi ki ömrü boyu yaxşı işlər görür. Namaz qılar, oruç tutur, sədaqə verir və elə güman edirlər ki, bütün bunların hamısının mükafatını alacaqlar. Cənnətli olacaqlar. Lakin, güman etmədikləri bir əzab onları yaxalayır. Etdiklər əməllər hamısı buçulub gedir. Çünki elədikləri hamısı Allah üçün yox, başqa məqsədlərlə alır. Riyakarlıqla. Odur ki, qardaşlar, birinci, Allah qorxsun özünüzdə artının ölümü yada salmaqla, xüsusən, O, sizin əməllərinizin həqiqətən Allah üçün səmimi olmasına kömək olacaq. İkincisi isə daim çalışın ki, etdiyiniz əməl sünnəyə müvafiq olsun. Onsuz əməl qəbul olmayacaq. Bax, bu iki şərdsiz ixlas və mütəbadə edir ona. Sünnəyə müvafiq olmasa, əməllər qəbul olmayacaq. Bu nəsiyyətimizə bir gözəl hədislə son verək. Bəra İbni Azib radiyallarına ravayət edir ki, Biz Resulullah sallallahu alayhi ve sellem ilə birlikdə bir nəfərin dəfnindəyikən Resulullah sallallahu alayhi ve sellem qəbrin yanında oturdu və hünkür hünkür ağlamağa başladı. O qədər ağladı ki, saqqalı, sinəsi, hətta oturduğu yer belə torpaq göz yaşına bələndi. Və ağlayıb ağlayıb dedi: "Qardaşlarım, bu gününüzsün hazırlıq görün. Qəbrə qoyulacağınız günü düşünün." Əgər siz sahabələrin tabinlərinin həyatına baxsanız, görəcəksiniz ki, onların təqvası azalanda qəbrsallığa gələr, hətta bəziləri qəbrin içərisində uzanarmış. Tez-tez ölümü yada salmaq üçün dostuna, yaxınına deyərmiş ki, özünü ölmüş hesab et. Meydin yerinə qoy, cənazənin içərisində aparılan meydin yerinə təsəvvür edirsinizmək? Və hamımızın adından sonda Allah'a yalvarıb dua edirəm. Edir, Allahım, bizə, bizdən əvvəl gəlib getmiş, özlərinə də gözəl sonluq nəsib olmuş, əməli salih insanların sonluğu kimi gözəl sonluq nəsib et. Allahım, bu dünyada qərib yerdə olduğumuz zaman, də bir də tənha qalacağımız zaman, qiyamət günü sənin huzurunda duracağımız zaman və nəhayət cehənnəmin üstündən keçən körpünün üstündən keçəcəyimiz zaman Bizə rəhmet. Bizi bağışla və bizi öz mərhəmətinlə Firdaws sənnəfinin sakinlərinə. Amin. Allahım, ismetli olan dinimizi, içində yaşadığımız dünyamızı və qayıdacağımız axirətimizi islah et. Xeyirli işlər üçün ömrümüzü artır və ölümümüzü şər əməllərdən qurtulmaq üçün rahatlıq vasitəsi et. Subhanakəllahumma və bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأعطب إليك.